«Ба не дам! вас нема чого мотать, бо ви нічого не напряли!» – крикнула й собі на всю хату Мотря і ухопила мотовило обома руками. «Геть собі, як нечистій матері! Дай мотовило, кажу тобі!» – зарепетувала Кайдашиха вже не своїм голосом і вхопила мотовило обома руками, ще й потягла до себе. «Ба не дам! Хіба будемо битись, чи що?» – крикнула Мотря і сіпнула до себе мотовило. «Дай! Ба не дам! Дай, кажу тобі! Ба не дам!» Молодиці підняли страшний гвалт. Чоловіки позбігалися у хату. Їм здалося, що молодиці б'ються. Серед хати стояла свекруха і невістка, і сіпали кожне до себе мотовило. Обидві були люті, в обох очі блищали. Починок качався долі. Старий Кайдаш, Карпо і Лаврін повитріщали на молодиць очі, не знаючи, от чого скоїлась між ними така сварка. Свекруха і невістка так розлютувались, що не примітили чоловіків. «Дай сюди, бо як пхну той ноги задереш!» – кричала Кайдашиха і сіпала до себе мотивало. «Отшепіться, бо я вмію пхатися!» – кричала Мотря несамовито і тягла до себе мотовило. «Чи ви подурілись сьогодні, чи показились?» – сказав Кайдаш. «Чи в хрещика граєтесь? Покиньте мотовило!» Молодиці його не слухали і тягались по хаті з мотовилом, не вважаючи на його слова. «Та це вони, мабуть, ворона граються!» – обізвався насмішковато Лаврін. Це добра іграшка. Мотре, покинь мотовило, бо як ухоплю кочергу, то поб'ю тобі руки. Кайдаш охопив кочергу і замірився на молодиць. Вони його ніби й не бачили, і все репетували та лаялись. Старий Кайдаш постив, бо тоді була п'ятниця. Він був голодний та сердитий. Жіночий крик дратував його. Покиньте мотовило, бо так і впечу обох по спині кочергою, крикнув він на всю хату. Молодиці стояли бліді, як смерть, і от злості ледве дихали. Вони вже не мали сили самі покинути те мотовило. Кайдаш кинув з усієї сили об землю кочергою, вхопив з їх рук мотовило і потрощив його на цурпалочки. Свекруха й невістка розійшлись набік. «Чого ви лаєтесь? Чого ви зваритесь? почав Кайдаш. «Господи, сьогодні свята п'ятниця, а вони тобі не наче злість, тільки до гріха доводять». Нащо тобі, мотре, те мотовило! Буду свої починки мотать, одначе вас, доброї сорочки, не заслужиш!» – сказала мотря. «Вона хоче прясти собі на полотно, на різну од нас!» – сказала Кайдашиха, але дведишучи. Нащо тобі прясти на різну? Чи тобі хто полотна не дає, чи що?» – спитав Кайдашу мотрі. «Хочу прясти, бо маю право!» – сказала мотря. «Ставте, тату, мерщій, хату через сіни!» – обізвався Карпо. «Ти б свою жінку трохи приборкав, щоб не так високо літала!» – сказав батько. «Хіба моя жінка курка, щоб я її крило обборкав?» – сказав Карпо. «Карпе, не дратуй мене, коли хочеш, щоб і в тебе була ціла чуприна!» «Далеко вам до моєї чуприни!» – обізвався Карпо. «Ти думаєш, що в мене руки не доросли до твоєї чуприни?» – крикнув батько. «Мабуть, уже переросли. Мати кривдить жінку, а ви мене!» – сказав Карпо. «Хто ж тебе зобижає? Хіба я тобі їсти не даю?» – крикнув батько. «А хіба ж ви дали мені, коли хоч копійку в руки? Я роблю, а ви гроші в свою скриню ховаєте». «Ну що тобі гроші? Хіба хочеш їх пропить?» – сказав батько. «А хоч би й пропить, яке вам до того діло?» – сказав Карпо. «То ти мене будеш на старість вчити?» – кричав старий Кайдаш, блідий як смерть, та все приступав до Карпа. «Тату, не лізьте! Я роблю і маю право на своє добро! Одрізніть нас!» «То ти через свою дурну жінку будеш мені цвікати таке в вічі? Чого ти, бісово дочко, гризешся з матір'ю?» – крикнув старий Кайдаш, махаючи поламаним мотовилом. «Чи ти хочеш бути найстаршою в хаті, чи що? Чи ти хочеш, щоб мати була тобі за наймичку? Я тобі полічу ребра цим мотовилом!» Кайдаш махнув на мотрю мотовилом і зачепив її по руці. Між батьком і мотрою став Карпо, не наче з землі виріс. «Тату, не бийте, мотрі!» – крикнув він несамовито. «Яке право ви маєте бити мою жінку? А чому же вона не слухає матері та тільки збиває бучу в моїй хаті? Ба не мотря винна, а мати. Мати всю важку роботу скидає на мотрю, а сама тільки походеньки та посуденьки справляє. «То це ти таке говориш за свою матір?» – крикнув Кайдаш. «То це ти мені колиш очі через свою жінку?» – крикнула Кайдашиха, проступаючи до Карпа з другого боку. «От чого я діждалась на старість від своїх дітей!»